Хтось працює під харгілонів, і цей хтось хоче довести, гадаю насамперед Юлії, що виконання цього закляття не звільняє її від влади харгілонів. Як? Те, що дійсно щось бачив, здавалося, до Гайдукевича нарешті щось почало доходити. Обличчя його зблідло, він сіпнувся, наче хотів встати. У відповідь Сергій підняв футболку, показуючи йому зроблену Юлію Пов'язку з червоною плямою. Що це? Робота ваших харгілонів. Сергій спромігся на невеселий жарт і коротко розповів про сутичку біля хмарочоса. То вона стріляла? Вона стріляла в нього? Ще раз перепитав Гайдукевич. Стріляла, сказав Сергій. Повернулася назад, уже високо видершись на скелю, і стріляла в нього. Інакше мене б тут зараз не було. Бачиш, вона врятувала тобі життя. Автоматично і вам виправив Сергій. Якби він мене прирізав, ви б тут загинули рано чи пізно. Раз не будемо про це. Подумайте краще, хто б міг нас Пасти. Не знаю, одразу відповів Гайдукевич, це абсурд. Ніхто. Нарешті він отямився від вражаючої новини. Сергіїві навіть здалося, що в погляді промайнуло якесь осмислення небезпеки. Можливо, тому саме зараз йому й кинувся в очі власний ніж який ще раніше вибитий Сергієм з його руки, валявся під стіною коридора. Думаючи про своє, Гайдукевич ліг набік і, скривившись, таки дотягся до нього. Витер від пилюки широке, коротке та грубе, блискуче лезо, і вклав до піхов на поясі. Людина яку ніхто не міг переслідувати, була явно задоволена цією несподіваною знахідкою. Чому ви так упевнені? Ви ж не хочете сказати, що не маєте ворогів. Він тільки з плечима. По-перше, я дійсно не маю тут ворогів. У моїх бізнесових справах повний лад. І особисто я також нікому не наступав на хвіст а найголовніше, ніхто не здогадується, що я замислив і для чого влаштував тут вибух. Розумієш, це знаємо лише ми з Юлією. Ніхто, ні Ренат, ні Олег, ні тим більше Прапор не знає про харгілонів. Їм платять, а вони виконують роботу. Розумієш? Переслідувати можуть кожну людину, але ніхто. Ніхто не може вирядитися харгілоном. Отже, це вони і є, пробурмотів Сергій. Ну, біся з ним, мусимо йти, поки коридор рівний. Тягтиму вас на мотузку, а ви відпихатиметеся здоровою ногою. А перешкоди... «Долатимемо, навіть не знаю, як, але мусимо. Поки доберемося, Юля знайде когось, хто допоможе вилізти нагору». Він зробив рух підвестися. «Про це дійсно більше ніхто не може знати», – повторив Гайдукевич. «А якщо Юля комусь розповіла, могла вона таке зробити?» Ні. Відразу заперечив той, не могла. «Вона завжди мені все каже. Ти не розумієш. Ми з нею наче одне ціле. Про моє коліно не знали, – вставив Сергій. Це інше, – подумавши, – сказав Гайдукевич. Вона бачила, скільки я зусиль докладаю, щоб врятувати її, щоб усе це влаштувати». І тут раптом їй стає шкода найманого тренера. Ні, тут інше. Її просто було незручно переді мною. Гарантія, що вона нікому б не сказала. А Сергій намить загальмував, не знаючи, варто зачіпати цю тему чи ні. Що? – не зрозумів Гайдукевич. «Ну, кажи, чого зупинився?» Гразд. він зиркнув з-під а та сексуальна блондинка з дев'ятиповерхівки, вона також не в курсі?» «То й явно не сподівався почути щось подібне». «Звідки ти знаєш?» «Звідки тобі про неї відомо?» підвищуючи голос запитав він. «Бачу вас разом. Випадково під будинком». Ти слідкував за мною? Ні, Сергій подивився йому в вічі. Не слідкував. Опинився там випадково. Забув про вайтех паспорт в іншій курці, а помітив тільки після тренування. От і пробирався обхідними шляхами, там, на дорозі, завжди менти пасуться. Але коли побачив у дорі вашу машину, стало цікаво. Однаково стояв. Чекав, поки даїшники заберуться з перехрестя, та й вашу даму побачив. — Дама, що треба? Так що, вона знає? — Гайдукевич мовчав. — Прекрасно. — Пробурмотів Матів Сергій. — Отже, знає. Може, ви ще кого забули, а тепер дивуєтеся, звідки тут взявся цей театр Харгілонів. «Це не через неї», – подумавши, сказав Гайдукевич. «Їй, наприклад, невідомо, що я зараз тут». «Справді», – здивався серій «Дійсно невідомо». Він важко зітхнув. «Ірина дуже близька людина для мене. Мені було важко, дуже важко. Ти навіть не можеш собі уявити. Це людина яка розуміє мене і кохає. Так сталося, що не в наших силах бути разом, адже я живу заради доньки. Ого, пробурмотів Сергій. І все-таки вона знала, що ви збираєтесь до печер. Знала, але не знала коли. Я не казав їй, навіть приблизно не казав, коли збираюся... Це прокрутити. Вона б хвилювалася за мене. Більше того, не дай Бог, вчепилася б зі мною. Я не міг цього допустити. Тому ні словом не обмовився, Ні натяком, що це має бути вже. А у спільній зустрічі Нового року Ви і відмовили? Могла й здогадатися. Ну то що, у мене є Юля, з нею я маю зустрічати Новий рік, так було щороку. Їй невідомо навіть приблизно. «І це не вона сиділа в захованому в кущах чорному форді?» – запитав Сергій. «В якому форді? В яких кущах?»